23. rész. Amikor nécsával csókolózunk, olyan, mintha a külvilág darabokra hullana, vagy mintha megszűnne minden, és csak mi maradnánk, csak mi számítanánk. Többenetes és fantasztikus érzés. Az érzékeim abban az édes pontban összpontosulnak, ahol összekapcsolódunk, abban a néhány négyzetcentiméterben, ahol a hús a húshoz tapad, és ez a miniatűr terület üzenetekkel bombázza a testem összes sejtjét. Szétrobbanok az érzéstől, vagy elolvadok, vagy a kettőt egyszerre. Pucér vagyok, a pisergés maga. Ha tíz rétegnyi ruha lenne rajtam, akkor is pucér lennék, ahogy ő is. Meszterem testem az ő meszterem testéhez kapcsolódik, nincs hová bújni. És ekkor ráébedek, hogy el kell neki mondanom, ebben a meszterem pillanatban. Mert még soha ilyet nem éreztem, és azt akarom, hogy tökéletes legyen hibátlan. Nem akarok titkokat őrizketni. Azt akarom, hogy ismerjen, hogy elfogadjon, és engem szeressen. Elhúzódtam annyira, hogy lássam az arcát. Valamit el kell még mondanom, valami fontosat. Már akkor el kellett volna, amikor eszembe jutott, és próbáltam is tényleg, de egyszerűen képtelen voltam kipréselni magamból a szavakat. Mi az? Olyan, mintha megbénult volna a világ mintha minden és mindenki az én szavamat lesné. Én tehetek róla. Megrázza a fejét, próbál közeledni hozzám, megcsókolni, de nem hagyom. Küztünk kicsit, ő nyomulna, én visszatartam. Ezt már megbeszéltük, Karl. Amit tettél, megtetted és megmentettél. Nincs értelme tovább is magadat okolni, vádolni. Nem, nem így értettem. Hát érzem, hogy már nem erőszakoskodik, kész végig hallgatni. Mindenek előtt én tehetek arról, hogy a tóhoz kellett jönnöd. Egy nagy fenét én kértelek meg, hogy gyere velem, hogy nekem kettesben lennem vele. Jaj, bár ennyire egyszerű lenne, bár ne kellene elmondanom. Én tehetek róla. Én mondtam neki valamit, ami miatt ez az egész szalság kezdődött. Csak is engem okolhatunk, mert gyába voltam, mert fenyegetőzött, amiért szerinte tetszel nekem. Én meg azt mondtam neki, hogy kicsit se ez és hogy teszek rád, hogy felőlem akár meg is ölhet. Mi van? Ne dermed, mintha valaki pauzát nyomott volna rajta, megserezzem. Képtelen vagyok ránézni. Egyszer, amikor kibékültetek, hallottam, ahogy beszélgettek, és rajtam nevettek, hogy azt mondtad neki, hogy nem tetszem neked, és soha nem is tetszenék, és ez annyira összetöltek a szavaid nésa, és féltékeny voltam, és közben megrettektem, és roptul, meg dühöngött. Három lyukat ütött a szobánk altajába az öklével, és utána nekem esett. Hülyebb voltam, hülyeségeket beszéltem, és ő meg azt hitt, hogy cukkolom, vagy úgy sem megtenni. Én meg tiszta ideg voltam, és hülyeségeket hordtam össze, iszonyatos hülyeségeket. Azt hihettem korábban, hogy csend van, de ez most teljesen más lett. Óvatosan felsandítok rá. Az arcán ott ül a megütközés, az álló leesett szó szerint. Rémes látvány, de a szeme az a leglémesebb, köngyülik benne. Nem értem. Azt hittem, kedvelsz. Az előbb azt mondtad, hogy szeretsz, Nyugi. Igen, mert szeretlek Nésa. Szeretlek, és mindig is szerettelek. De akkor hogy voltál? Nem akartam, hogy Rob megverjen, és dühös voltam rád, hogy nem kellek neked. De csak egy pillanatig tartott, csak kimondtam, és egy hülye mondat volt. Azt gondoltam, hogy Rob is elfelejtette, de nem. Kész, kifogytam a szóból. Csak állok, és várom, hogy nekem essen. De nem teszi. Lerázza magáról a kezemet, és elfordul, átvág a játszótéren. A kezei a zsebébe sűjtnek, a vállát felhúzza, a fejét leszegé. Csak nézem néhány másodpercig, majd utána éram adan. a! kiálltam. Nem fordul vissza. Átugrok kerítésen, előtte landolok. Megpróbál kikerülni, még a fejét is félre fordítja, de lépek. A másik irányba indul, de elkapom a karját. Ne! Vágja a szemembe. Ne érj hozzám! De nem ereztem. Érzem, hogy a ruhája alatt megfeszül a karja. Csak azt akartam, hogy minden tudj. A teljes igazságot. Hát... Most már tudom. A pillantásunk összetalálkozik, a gyűlölete lángja felpezeli a szemgajómat. Minden megváltozott, elveszítettem. De ez a régén nem volt, teszem hozzá sértősen. Már nem olyan vagyok, már fog bekal, fog már bebazd meg! De nem akarom hallani, semmit nem akarok hallani. Lerázza magáról a kezemet, és indul tovább. Nésa, figyelj! Azt hittem, te más vagy, Kal. Nézd vissza rám, de dettó ugyanaz voltál is, vagy ma is. Pont olyan, mint ő. Gyűlöllek, Kal. Kurvára kibaszottul gyűlöllek. És van. Én meg csak állok a játszótéren, és nézem, ahogy van az életemből. Hogy lehetséges ez, amikor még a nyelvemen érzem a szája ízét? Elbújt a nap. Ami eddig csupa volt, ma szürkébe fordul, És csak a zöld meg a barna marad. Megborzongok. Ahogy felnézek az égre, egyetlen hatalmas felhőtömböt látok, Kitakarja a félvilágot, és szágult balról jobbra. A tóban vagyok. Fölöttem félig fedett ég, taposom a vizet. Már egyáltalán nem látom őket, se robott, se át. Az első villámlás a rám, de legalább meglátom őket az elektromos villanásban. A két fejet a vízszínén. Kocsonyás alában, ki kell lepülmásznom, haza kell mennem. Néh, már nincs sehol. Megfordulok, és rohanni kezdek haza. A fejemre locsan az első esőcsepp, és azzal együtt az agyamba ortít a hangja, egészen tisztán, egészen közelről, és megnyílik az égbolt, majd mintha valaki hatalmas tésát ürítene a játszótérre, az utcákra és a házakra. Az emberek a boltok előtt csikoltoznak, ahogy egyik pillanatról a másikra bőrigáznak. Eláll a lélegzetem is a nagy hidektől és hirtelenségtől. Érted jöttem, szí, nem állíthatsz meg. Próbálom kitörölni a szememből a vizetrahanás közben. Az emberek rémülten igyekeznek tető alá. Rob a játszótér kelős közepén áll. Nem üldöz, csak állott. A víztől életre kapott világban az ő sápat alakja az egyetlen mozdulatlan pont. Öld meg, vagy én öllek meg téged. Takarodj innen, haddjál A házsorunk előtti lépcsősor zuhatakká változott. Ömlít le rajta a víz. Felverküldöm rajta, a magam a jártán, Feltépem a bejárati ajtónkat, és végre bent vagyok. Bevágom magam mögött az ajtót. Nem tudsz kizárni engem. Itt van, közel, nagyon közel. Felmegyek a lépcsőmbe a szobámba, a szobánkba. A függönyök össze vannak húzva. A szag a bőrömhöz tapad, megszállja a tüdőmet, összeszorítja, lezárja a légutaimat, próbálja eldugaszolni a pórusaimat. A félhomályban nem látok az orramig se. Felkapcsolom a villant. Rossz tömtés. A matracon melletti fal tiszta, fekete. Bűzös, szivárgó fekete nedvesség. A fal felszínén apró cseppekben üt ki a mérkosság. Fenn a sarokban rob ágya mellett, ahonnan indult a folt, már szivárog a víz. Keskeny patakocskákban csurog lefelé. Jön. Értem, jön. Itt nem maradhatok, képtelenség. Csak átöltözöm, és már megyek is. Lerángatom magamról a sok vizes könyvet és a kupacokban kezdek keresgélni. Minden nyirkos. Beletúrok egy másik kupacba, ami nedves, a hátam mögé hajik állom, ki az ajtón. De hiába kereskérek, nem találok semmit. Minden penészes, nyírkos ocsmány. Nem akarom, hogy a bőrömhez érjen. Mi a baj, Kál? Hátra pillantok, anyu áll az ajtóban. A kezében ott a futballmez, amit az előbb hajítottam maga mögé. Nincs mit felvennem, minden vizes. Megnézi a mezt. És bütes is. Képtelenség szabadulni a szaktól. Csak valami szárazat akarok, anyu. Meg akarok szárítkozni. Úgy mered rám, mint a félne tőlem, aztán a tekintete a szoba falára téved. Jézus Isten, hogy néz ki ez a fal? Mióta ilyen? csoda? Próbálom kizárni robb a fejemből, hogy halljam anyát, hogy ráfigyelhessek, hogy értsem, mit mond. Mióta mindegy nem számít, öltöz fel, jó, anyára figyelni, ruhát keríteni, felöltözni, de ha minden nedves. Kibaszott túl gyűvölt téged nem bírom, anyu, ezeket nem bírom felvenni, nem bírom, nem, nem, nem. Elhúzok mellette ki a lépcsőhöz. Tök nem vagyok, de nem érdekel. De velem szembe felfelé a lépcsőn, ahogy meglát, felsikolt, és gyorsan visszafordul az előszobába, le a nappaliba. Édes Istenem, Keri, ez már megint bekadtad. Hívjam a rendőrséget? Nem, nehogy hívd őket. Kiabál le neki, anyu. Aztán fordul. Vegyél már magadra valamit, Karl, az Isten szerelmére. Vágja hozzám a Nem, ez nem jó, anyu, ezt nem tudom felvenni. És lehajítom a lépcső aljába. Felém indul. Próbálj megnyugodni, fiam, ne ragadtasd el magad, mondja, de már ő nyugodt. Az arca vörös, a nyakán dagadoznak az erek. Nyugodj már le! Kiabálja, de csak forgok ott a lépcső tetején, gőzöm sincs, hová menjek, mit csináljak, csak forgok magam körül, hogy legyen már vége ennek az egésznek. Várj már, állj meg, mint jövök, sikoltja, és egy pillanatra eltűnik. Ahogy visszajér, elkapja a karomat, én forgok tovább, és csak akkor állok meg, amikor a karom a hátam mögé tekeredik, és már nem tudom tovább feszíteni. Akkor kitekerem magam, és szembe fordulok vele. Tessék, vedd fel ezt. Egy köntös van a karján, azt nyújtja felém. Az ő köntöse. Baba rózsaszín, kiség, kopottas. Segít beledúgni a karomat, szorosan összehúzza rajtam, átbújtatja a kötőjét a lyukon, végül csomóra köti. Az arcomhoz ránkatom a kivágását, beleszakolok. Cikiszaka van, meg illatszer és parfüm. Néhányszor mélyen magamba szívom a szagot és a lélegzetem összevegyül a szagával, olyan, mint egy sátorba kerültem volna, vagy valami maszkot húztam volna a fejemre, ami kirekezti a külvilág szakait. Egyre nyugodtabban lélegzem, és rájövök, hogy már nem hallom robb hangját. Csend le. Csend van az egész házban. Jobb kicsit, kérdi anyu, de képtelen vagyok válaszolni, egyelőre ellek a is. Ül le kicsit, mondja, és én engedelmeskedem. Ő is mellém Kuparadik. Belakotol a zsebébe, kivezett csomag cikit meg egy gyújtót. Remeg a keze, ahogy rágyult, és mélyen letütőzi. Na, meg is vagyunk, mondja. Most már jobb is, nem? Akarsz egy cippantást? Megrázom a fejem. Hátra szeget fejjel húlja a füstöt. Elég durva állapotba kerültél, mi? De már értem. Nem is gondoltam, hogy ilyen kemény a helyzet a szobádban. Ez nagyon nem simmel. Felfogom hívni a házfelügyelőcéket, megoldjuk. A ruháidat pedig elviszem a mosodába, kitisztítottam, jó? Így nem lehet élni, így senki se tud élni. Megint nagyot a szív a Kisé elhanyagoltam a dolgokat, kicsúsztak a kezemből kar, ne haragudj. Nem, anyu, nem arról van szó, nem a helyen hibás. Aztán kezdtek becsavarodni. Lecsúsztam mellém a padlóra. A kezem még mindig a karján van, és most mindkét kezét ráteszi a készvejemre, így fogjuk egymást kartávolságra. Butaság, de hogy kezdesz? Csak nehéz napot volt. Keresnem kell valakit, anyu, segítség kell. Vigyél vissza a kórházba, mondom majdnem ki, ahová tótól vittetek, és ahol meleg volt, és tisztaság és fény. Itt vagyok én, Carl. itt vagyok neked, és segítek, amiben csak szeretnéd. De hallom őt, anyu, beszél hozzám, és látom is. Ahogy én is, Karl, mindenütt ott látom. Nem, nem érted. Látom a fürdőkádban kis szarosként. Alig tudtam beimádkozni, aztán meg, hogy már bent volt, az Istennek se akart kijönni. Sóhajt. Rettenetes volt. És látom a konyhában, ahogy a konzervdobozból zabálja ki a kaját. A kanapén magam mellett, ahogy nézi a filmet, és úgy csinál, mint aki nem fél. Még most is itt van velünk, Karl. És mindig is itt lesz. Összeszorul a szívem. Azért ez nem ugyanaz. De te csak visszaemlékezel rá. Ja, ahogy te is, de ez normális. Nincsen veled semmi baj. a gyere ide. Magához húz átkarol. Hagyom, hagyol eljen, nem ölelem vissza, de nem állok ellen. Minden rendben lesz, Dumzsaja. Minden rendben lesz. Lehúnyom a szemem, és rob arcát látom magam előtt, ahogy felhúzzák rá cipszárt. Próbálok felegyenesedni, de anyu visszatart. Mennem kell, anyu, nem maradhatok itt. De nem ereszt, érzem, hogy megint minden ereszked. Ne hagyj el, mondja. Kérlek szépen, kar ne menj el. Minden rendben lesz, megígérem. Sír. Belezokok anyakamba. Valaki kopog a bejárati ajtón. Odalent Debi kinyitja, valakivel beszél. Bizart szavak, mondatfosztányok úsznak fel hozzánk. Megütötte. Anya szült pucéran. Megvadult. A bátya a tónál. Biztonságosabb. Vagyis Debsz csak kihívta a sarukat. Anyu ringat bennünket jobbra, balra. Nekem már csak te vagy. Ne hagyj el Karl. Nem hagyhatsz el. Viszadamsz? Valaki lentről kiabál fel. Anyu mély levegőt vesz. Egy pillanat türelmet kiabál vissza. Egyszer még magához szorít, aztán végre elenged. Megtöli a ruhája ujjába az arcát, vesz néhány mély lélegzetet. Igazából nem akarsz elmenni, ugye? De igen, nagyon is el akarok. Nem tudom, itt nem tudok aludni, anyu, egyszerűen nem. És odalenn a kanapén, megvonom a vállam. A temetésig tarts ki, együtt megoldjuk, túl leszünk rajta kar. Megígérem, jó. Lemegy a lépcsőn. Felhúzom a rózsaszín köntös alatt a térdeimet, átkarolom, szorosan magamhoz húzom őket, és az arcomat a térdemen nyugtatva hallgatom, ahogy oda lejátsza a normálisat. Behívja a sarukat, csacsok. Hát nem borzalmas ez az eső, meg hozhatok egy kis teát. A bejárati ajtó becsukódik, és ahogy mindenki bemegy a nappaliba, én már halkabban hallom a beszélgetést, nem értem a szavakat. Hirtelen elhatalmasodik rajtam a kimerültség, kiengedek, hagyom elúszni a beszélgetés zajait nem figyelek, csak a marmolást hallom a távolból. Úgy tíz perccel később anyu visszajön, letéltel én. Beszélni szeretnének veled, hogy jól vagy-e, nem a felöltöznöd. Jó vagyok így. Úgy érzem magam a köntösben, mint egy puha meleg takaró alatt. Átmelegedtem, megszáradtam. Azt se bánom, ha örökre ebben maradok. Nem egészen, mondja. Felméri a szobámból, az előtérbe kihajik át ruhakupacot, aztán bemegy a saját szobájába. Egy pólóval meg egy farmerrel jön vissza. Kinek a? Ne is kérdezd. A sok nem találtam. Elveszem a ruhákat, feltápászkodom, neki háttal felhúzom a farmát. Jó bőrám, és önkéntelenül is anyu fura fiúi jutnak az eszembe, megborzongok. Ledobom a köntöst, és felveszem a pólót. Magamon nézem csak meg a mintáját, félre billentett fejjel olvasom el a feliratot. A szörfösök állva csinálják. Anyára pillantok. Elhúzsz a száját. Bocs, mondja, és vágom, hogy nem egyszerűen a nyambatikú miatt mentegetőzik. És mindennek docára érzem, hogy már mosolygok, érzem a nevetést a gyomromban, a csiklondozást a torkomban. Jezzus, Susanyú. Tudom, tudom! Lehajolok, és tuplán felhajtom a naci szárát, hogy ne tapossak rajta. Akkor rendben vagy, készen állsz? Ja, rendben vagyok. Később, amikor elhúztak a saruk, és Debí felment a földőszabába, hogy kiáztassa magát, anyu megágyaz nekem a kanapén. Ereget aludt már ő rajta maga is, vagy inkább hagyta el magát rajta, de ez most más. Leveszi a hátsó párnákat párnáthoz és a hálózsákomat. Elég meglátnom, elakad a lélegzetem. Még a távolból is érzem a nyílkos, tohosszagárt. A cipzár megcsillan a fényben, és rögtön azt a másik cipzárt látom magam előtt, a műanyagságon, ahogy felhúzzák az arc előtt. Kezdek bepánikolni, émelyek. Ne, anyu, ne a hálózságot! Összeszorítja a száját, de szólni nem szól semmit. Csak megy, visszaviszi a szobámba, és lepedővel meg takarókkal jön vissza. Így jobb, ja. Majd veszek egy paplant, mondja. Pár hete lehetett is kapni a szupermarketben. Csak egy ötös volt. Csak épp akkor nem volt egy ötösöm Jó, akkor még ráadásul tízes kellett volna, mert akkor még ketten voltatok. Elhallgat. Majd kifakad. Istenem Carl, hogy lesz ez? Szándékosan félre éltem, semmi kedvem most a nagy kérdésekről filózni. Most semmi. Majd én megcsinálom. A lepedőt terítsd a kanapéra, a takarókat meg elrendezem, kibírom nélkül. Egy pillanatra, mintha összezavarodna. Ja, jó, persze. Leteríti a lepedőt, bedugtassa a széleit. Holnap megnézhetjük, mondja. Mit? De mivel bemegyünk a... Elmegyünk a... elbúcsúzunk tőle a kápolnában. Elmerülök a párna rendezketésében. Neked is el kellene jönnöd. Úgy lenne helyes karn. A családban mindig is ez volt a szokás, és sokat segít. Áll a hátamon a szőr a gondolattól, hogy ott lássam kiterítve, ahogy utoljára láttam, mielőtt még felhúzták rá Anyuk közben elrendezte a lepedőn a takarókat, oldalt, és az ágy végében a széleit. Ahogy a végébe oda teszem a párnát, Tisztára úgy fest, mint egy rendes Jó lesz így, kérti. Ja, nyilván, bólintok, és őszintén szólva jóval kusztusosabb, mint az a hely, ahol normálisan aludni szoktam. Akkor felmegyek, ki vagyok nyúlva, és szerintem depp se sokatuk rá már füldés után, nem fog zavarni. Muszáj lennie? Szalad ki a számon, de már is mardos miatt a lelki ismeret. Már csak pár napig marad, tudom, hogy elég macerás, de próbál segíteni. A temetés után haza hazamegy. És akkor végre kettesben leszünk, csak te meg én. Itt vagy valahol máshol, mert... Felhívtam a ügyeletet. azt mondják, tudnak a beázásról, hogy nem csak nálunk van. De nagyon sokat esett az utóbbi időben, és egyelőre nem tudják, hogy legyen. Az egész blokk ilyen. Meg kell cserélni a tetőt, meg még egy csomó más munka is van. Még az is lehet, hogy kiköltöztetnek bennünket. Zuvak az eső, vég nélkül kapok az ablaküvegen. Bárnád, ha máshová költöznénk? Nem tudom, nem hiszem. Nem kötnek ide az emlékek? Az emlékek? Istenem, mennyi emlék! Anyu nem várja meg a válaszomat, már indul is a lépcső felé. Figyelj, anyu! Szólok utána egy pillanattal később, megtartva. Fázom egy kicsit. Felvedném ma éjjel még a köntösödet? Nyílik a szájad, de aztán meggondolja magát, és halványan elmosódik. Persze, mindjárt hozzam. Később, ahogy fekszem az állami felhúzott takarók alatt, a puha pamut köntösben, és hallgatom az eső, meg a szél tombalását odakin. arra gondolok, hogy ma éjszakára biztonságban vagyok. Nem jut be, hozzám se víz, se rob. És eszembe jut Néza. Vajon ő is az ágyában fekve hallgatja az esőt? Valahogy nem tűnik valóságosnak, ami ma kettőnköz történt. Hogy olyan közel kerültünk egymáshoz, Hogy a melegében végre jobban kezdtem érezni magam, És minden erősebbnek látszott már, És akkor olyan hirtelen vége szakadt. Az a szakítás. Azt kiabálta gyűröln. Elég a hangjára, a tekintetére visszagondolnom, és összeszorul agyomrom. De nem csak ezt érzem, van még valami apró kis sejtés, hogy ma megnyertem valamit. Elviselhetetlen gondolat volt korábban, hogy eltaszítsam magamtól, hogy elszakadjak tőle, és mégis megtettem. Jobban nem is alakulhatott volna, mert így már nem kell a közelembe jönnie. És így robnak sem lesz a közeléten, így nem is bánthatja. Szarügy, de igaz! Minden jobban utál engem, annál inkább biztonságban van. Nem számít, hogy nélkül a magányos élet vár rám. És az sem számít, hogy így esetleg soha nem szexelek egész életemben. Az sem, hogy a fejemben a hangok megőrkétenek. Csak is az számít, az az egy a fontos, hogy nélsának ne essen baja. Ez így megéri és most, ahogy fekszem a meleg ágyamban, újra felítézem a melegének emlékét. Nem teljesen ugyanaz, mint őtől és csókolni, de a semminél több. Az ablakon kopogó eső zajalassan állom A szobában kellemes sötétség uralkodik, de ahogy lehunyom a szemem az utolsó pillantásommal, mintha a szoba felső sarkát, sötétebbnek látnám. Mintha ott a mennyezet aljánál egy folt növekedne, ami korábban még nem volt ott. Amikor anyu kapcsolta a villant, még nem láttam. De igyekszem meggyőzni magam, ha csak képzelődöm. Jó melegben vagyok, szárazon és mindjárt alszom. Megint lehonyom a szemem, és még feljebb húzom a takarót. Jusszak átszé. Egyből kipattan a szemem, és lever a jeges izzadság.